Ne-am rupt dintr-un lanț, de pe mal, de pe deal. Autor, Suzana Deac Timpul stă pe bancheta din fața porții, se uită în jur, dar ne lasă în pace. În liniștea verii te adulmec și simt vrerea de demult albastră. Amestecă-mă în culori, în stejarul făcut din tăcere, Amestecă-mă în verdele frunzei ce mâine te mângâie, În petalele amurgului care adună șovăielile la fiecare pas. Amestecă-mă cu iarba dulce de la noi, cu teiul mirositor Și punem în jurnalul tău deschis pe pat, Când trec visele în recunoaștere. Lectura Maya Martin